Caseta 6, fața B Oricum, un trimis al lui Cazimir se înfățișă totuși în tabăra întinsă a împăratului păgân, care punea să se răspundă nu la 22, ci încă de la 19 mai, cu vorbe goale vorbelor goale. Apoi crainicii dădură semnul plecării mai departe, în marginea mării celei rele, pe care primăvara o înseninase prin zâmbetul și dezmierdările ei. NOTĂ Glugos, 14 roman, pagina 643, Levițhii 2 roman, paginile 243-244. Închei nota. Atunci Ștefan înțelese că lui i-a venit ceasul luptei cu moartea. De nicăieri nimeni nu se mișca pentru dânsul. Papa era deprins să dea bani numai regelui Ungariei, care se lăuda pretutindem mușcându și buzele de necaz că Ștefan acesta... Câștigătorul de biruințe e un capitan al lui, un voievod supus căruia nu îi se poate da nimic de-a dreptul fără a se înjosi cinsta lui regală. Notă. Hurmuzachi, 8, roman, pagina 26, închei nota. Venețienii trimeteau pe domn la preasfântul părinte din Roma, care singur are chemarea de a sprijini pe creștinii ce se află în primejdie și apără cu sângele lor crucea lui Hristos. Cât despre dân Bogații negustori își aduceau aminte că au dat 200 de galben cum oamenilor lui Ștefan veniți în orașul lor și își îndemnau secretariul aflător în Moldova să ceară acești bani pentru a se hrăni acum cu dânsii. Notă Hurmuzachi, pagina 26, închei nota. Se mai gândeau să ridice pe asupra turcilor și astfel fără cheltuieli să dea un tovarăș de luptă moldoveanului. Casimir al Poloniei se întoarse din Prusia abia la jumătatea lui August ca să întrebe pe magnații săi cum s-ar putea ajuta Moldova ca să strângă la camenița un lagăr care prădă rău pe țăranii și nobilii vecini și nu voi să se miște până nu vor veni și alți ostași din părți mai depărtate de margine până nu se va pune în fruntea tuturor craiul care nu avea cea mai mică plecare pentru așa ceva. Notă. Glugos, 14 roman, pagina 646-647, închei nota. Matiaș care primi pe la mijlocul lui Iunie soli ai lui Ștefan, ce i-a adus la minte de făgăduielile lui de mai de unăzi, notă, acta extera, 5 roman, pagina 316, închei nota, avea mintea numai la nuntă la asigurarea drumurilor pentru Mireasă, căreia turcii de la Marea Adriatică ar fi voit să-i taie calea. El se mai gândea doar la granița sârbească, spre care porniseră jefuitorii sultanului și unde se încleștă peste câțiva timp o luptă îndărătnică la Semendria. Spre Ștefan el îndreptă numai pe Ardeleni, asupra cărora era voievod acum învingătorul lui Laiotă Ștefan Batori. Un om viteaz, dar care, ca toții lui, obișnuia să vie totdeauna la sfârșit, când se culeg snopii secerați de altul, sau se poate arunca asupra lui răspunderea pentru holdele pierdute. Și, chiar să fi fost el altfel, ce zor aveau țigniții sași, secuii, ce simțiseră cât de adânc taie sabia, sabia turcească, iobagi duși la măcel cu mintea întunecată, ce zor aveau toți acești ardeleni ce n-aveau decât grija ardealului ca să stea în calea urdiilor furioase. Ștefan își făcut datoria, lăsând celelalte în grija lui Dumnezeu apărătorul. Satele din țara de jos porniră spre munte, pe când luptătorii se adunau cu cealaltă țărănime în tabăra Domnului. Târgurile se pustiiră și făcliile de nimicire erau ținute gata când dușmanul s-ar fi apropiat de dânsele. Cetățile dunărene spre care privea cu lăcomie sultanul, Fură întărite după putință și se pare că la Chilia, unde zidurile fusese rădate jos în 1475, se întruchipară în grabă un gard de țeruși legați de răchită, cu răchită, pe când cetatea albă înălța mândră în altele ziduri vechi. Domnul se așeză la Vârlat cu 30.000 de țărani și vreo 10.000 de boieri, curteni, viteji și hânsari, adică puterile cele avuse și în anul trecut. De aici scria el, la începutul lui Iunie, prietenilor din Brașov, în aceste cuvinte puține și hotărătoare. Citez. Suntem în lagăr cu toată puterea noastră și mergem asupra turcilor. Închei citatul. Notă. Copii de documente ardelene la Biblioteca Academiei Române. Data este Coatember, ceea ce, cu privire la starea de lucrări arătată în scrisoare, pare a însemna 5-8 iunie. Închei nota. Aceștia veneau din Dobrogea, laiotă care își întărise cetățile și scria la 15 april, la 9 mai și la 14 iunie, din cetatea nouă, adică Gherghița, merse înaintea stăpânului său cu 10.000 de oameni, care nici aceia nu erau bucuroși de un astfel de război. Am două note de citit. Notă. Castrum Novum nu înseamnă cetate reînnoită, ci... Ca Gherla în Ardeal, ca Smeredova în Moldova sau Novograd, o cetate făcută din nou. Dar în 1476, pentru întâiași dată, găsim un domn pe Laiotă, stând obișnuit în Gherghița, sat din care Radu cel frumos dase și el un document la 1472. Studii și documente 7. Roman, capitolul 3. 1. Roman. Numărul 1. Trei scrisori ale lui, 15 april, 9 mai, 14 iunie, sunt din Castrum Novum, Novum Castrum, una din Die Dominica carnis Previa, 3 mart, poartă ca loc Gherghița și tot din Gherghița e o ultimă scrisoare din acest an, de la 1 august. Și încă o notă, mărturisirea omului lui și în acta extera 5 roman, pagina 319, închei notele. Cinci poduri se întinseră peste Dunăre la vadul din Oblucița, vechea și vestita trecătoare. E de crezut că Ștefan a făcut și el ceea ce făcuse în 1462 Vlad Țepeș, că a stat în dosul mlaștinilor malului jos, oprind cu săgețile trecerea turcilor, care se zăbovi mult timp. Cum său Șendrea, de bună seamă Șendrica, fiul lui Șandru din Dorohoi, și vistierul Iuga îl ajutau să apere intrarea țării sale. NOTĂ Relația genovejilor prinși în Suceava Columna lui Traian, 1876, pagina 378 și următoarea Pentru Șendrea vezi Uricariul, 16 roman, pagina 284, închei nota Abia pe la 15 iulie putură trece tot ostașii, toți ostași, jefuitorii și salahorii sultanului, revărsându-se asupra Moldovei. Sfatul cel bun al ticălosului Laiotă nu-i lăsă data aceasta să se încurce în bălți, râpe și păduri, de unde-i putea pândi așa de sigur moartea. Mulțimile grecii și asii trecură siretul și prinsera săra se sui pe drumul cel mare al malului drept, ca Radu cel frumos, ca și Corvinul, ca Ștefan însuși când mergea spre Suceava ca să ia moștenirea părintelui său. Cu câteva zile înainte, prietenii cei noi ai turcilor tatarii, al căror han Mengli Ghirai, se închinase sultanului în timpul robiei sale, se aruncaseră asupra țării mulți, iuți și cumpliți. Apucând calea lor obișnuită de-a lungul Nistrului, ei trecură printr-un vad de sus al apei, fără a putea să fie opriți de slabele puteri ale pârcălavului ganguri din Orhei. Peste prut, ei răzbătură pe la Ștefănești, în Ținutul Botoșani, făcându-se ațintia asupra sucevei unde stătea adăpostită doamna Maria. Soția lui Ștefan fugi pe căi ascunse spre Hotin, unde se găsi în siguranță, iar Horda se învârtejea asupra pământurilor de la Siret ca o vijelie de pierzare și plecă tot atât de repede cum venise, trăgând după dânsa robi ce nu erau să-și mai vadă țara înapoi, miile de robi săraci ce nu se puteau răscumpăra. Prin ștafete de spaimă vestea aceasta sosi la domn, care trecuse și el siretul nevăzut de nimeni, și aștepta clipa în care ar putea prinde la strâmtoare între codrii prieteni în preajma unei ape fără poți și fără vaduri pe marele său dușman. Când vestea aceasta se lăsi, un strigăt de durere și de milă rândurile rândurile nimii. Înaintea ochilor umezi se năzăriră casele în flăcări, holdele călcate de tropotul cailor, pustiului, bătrânii, nevestele, copiii mânați de ștreangul tatarilor, norobia de unde nu se mai întoarce nimeni. Ei nu se răzvrătiră. Vitejii care răpusese Turcima în pădurea de la vasului, care îndurau de două luni de zile suferințele căldurii năprasnice, hranei puține și rele mersurilor pripite, se rugau numai să li se dea voie a-și cerceta o clipă vetrele, după care orice ar găsi ei se vor întoarce. Ștefan le cererea, care era aproape o sândă pentru dânsul. Vor putea sta două săptămâni, iar pe urmă îl vor căuta în codri, dacă va mai fi acolo sau undeva pe pământ. Strângând într-un mănunchi sfânt care se închinase morții boierimea și curtea sa, el se înfundă tot mai adânc în văile înguste. La 24 tabărea turcească ajunse la Roman, un oraș mort și o cetate pustie. Laiotă mergea înainte călăuză buna a duhului rău. Peste două zile păgânii, duși de un creștin ca acesta, stăteau înaintea cetății neamțului, ce își înălța zidurile pe un deal rotunzit, într-un ținut înalt de o nespusă frumusețe, având în fund ca carpați. carpații. Ce era să mai aștepte Ștefan, care auzea din adăpostul său vuietul mulțimii, pocnetul sinețelor și zguduitorul cântec de nemicire al tunurilor? Ceva mai sus era baia și, odată ce trecea dușmanul de baia, el ar fi avut până la Suceava drumul lesnicios făcut de cursul lapelor limpezi. Se așeză, deci, în marginea părului alb, într-o vale strâmtă bogată în păduri bătrâne. Și când trecu în sfârșit sultanul, lăsând în urmă împresurătorii cetății neamțului, el se vădi prin salutul săgeților. Acum era însă soarele de iulie care luminează toate ascunzătorile. Căldura curățise bălțile, uscase răurile, care pe aici nu-și sapă prăpăstii. Moldovenii erau puțini și nu dintre aceia care se lasă uciși pe locul unde i-a așezat domnul lor. Laiotă știa bine țara și oamenii. Și inima a întregi dădea viață taberii dușmane, sultanul Mohamed pentru cinstea bătrânețelor căruia se dădea lupta. Boierii se închinară frumos înaintea morții și o primiră în față. Pieriră astfel bunicii lângă nepoți înveșmântați în același giulgiu de glorie, stanciul și fiul său mărzea, Bodea Vornicul, Pașcu, Buhtea, Ivașcu al Hrincului, Șteful al lui Isaac, Mihai Spătarul, Postelnicul Iuga, Daș Bog, Neamțului, Stolnicul Barsu, Ilea Huru, Comisul și atâția alții vrednici de a fi pomeniți în veci pentru bucuria cu care și-au vărsat sângele gândindu-se la cei ce vor veni după ei, la noi și la cei ce vor trăi după moartea noastră. Iar Ștefan însuși, pe care norocul îl păstră pentru neamul nostru, vorbește astfel despre această nenorocire, care se poate plânge fără a nerușina vreodată de dânsa. Citez. Eu și cu curtea mea am făcut ce mi-a stat prin putință și s-a întâmplat ceea ce știți, pe care lucru îl socot ca a fost voința lui Dumnezeu, ca să mă pedepsească pentru păcatele mele și lăudat să fie numele lui. Închei citatul. Ștefan nu cu hotarul, căci nicăieri n-ar fi putut el să aștepte o primire potrivită cu numele său, de nicăieri nu s-ar fi întors cu o oaste nouă. Cei ce au spus că l-ar fi văzut într-o spătărie la Sniatin în Pocuția, cu alți pribeci s-au înșelat. Mai bucuros, dacă ar fi voit să părăsească pământul sfânt al țării sale, putea să se odihnească în cetatea iardelenească, în Ciceu, unde stăteau încă de la 1475 lui. Dar el nu se duse nici acolo ca să milogească în zădar de la aceea despre care știa bine că, citez, unii se bucură de paguba pe care i-au făcut-o lui și țării lui necredincioși. Închei citatul. Notă. Afirmația Fugi la Sniatina lui Ștefan vine de la cineva care l-ar fi văzut și raportează aceasta lui Baltasar de vișia, trimisul papei la Buda. Columna lui Traian 1876 Pagina 379. Pişia dă mai ales știri căpătate de la genovezii prinși în Suceava, care puteau cunoaște bine numai unele lucruri. Închei nota. El știa că zarea acoperită acum de aburi calzi ai celui mai scump sânge al Moldovei, de fumul care se ridica deasupra tuturor târgurilor moldovenești până la Suceava și până la Hotin, se va lumina peste puțin pentru dânsul. Pe două marnă deci i se răzima sufletul, pe care jalea nu-l frânsese și nu trebuia să-l frângă, căci prin acest suflet nu mai putea trăi Moldova acum și pururea. Întâi făgăduia la cinstita țăranilor. Boierimea înroșise cu sângele ei, valea alba pârâului limpede din codrii neamțului, umbrele nemângâiate ale sfatului domnesc plângeau în lunga plină de trupuri pentru biruința pe care nu a putut să răcâștiga pentru pieirea desăvârșită a țării. Dar trăiau sutele de mii de țărani pe omerii suferitorii ai cărora se răzimau atunci ca și acum toate. După trecerea celor două săptămâni în care se sărutase fruntea celor vii, se pomeniseră morții și se căutaseră în zadar robi. pâlcuri, pâlcuri, sătenii se suiau pe poteci știute numai de dâns și către vodă, care era în munte și știa să cheme pe ei săi la dânsul. Pe când se înfiripa astfel oastea cea nouă turcii, pe care îi lega în jurul sultanului numai frica unui dușman ce n-ar fi fost încă învins, se risipiseră pretutindeni și asupra cetelor răzlețe, pe care din când în când se găsea cine să le împuțineze, ca și asupra enicerimii supuse și strălucitorilor spahiei padișahului, zburau iazmele răzbunătoare ale ciumei și foametei. Hrănită de căldurile strașnice ale lui Iulie și August, boala închisea pe bornav în ceasul în care pusese mâna pe dânsii, și punea se făcuse așa de rară încât un dărab se plătea cinci aspri. NOTĂ Relația lui Vlad, trimesul lui Țepeș, aspri erau încă pe atunci bani curați de argint. Închei nota Oastea biluitoare se topea ca de un blestem. Din toate părțile veneau pe urmă vești rele. Toate cetățile moldovenești se țineau bine. Și, fără cucerirea lor, fără așezarea turcilor în ele, la ce folosise baia de sânge din Valea Albă, la ce folosea prada din fiecare zi rătăcirea oarbă, așa de obosită de la o bucată de vreme pe toate cărările Moldovei, supuse numai pe câteva săptămâni. La Suceava se putu arde numai târgul, pe care nici nu-l apăra nimeni. Ghiulelele de piatră loviră în zadar l-a pus în zidurile neamțului, L-a răsărit în acele ale hotinului, amândouă înalțate în vechi timpuri din stânca muntelui. Cinci sute de enicerii, furăprinși lângă chilia și pieriră. Păzitorii cetății alve se răpezirea asupra unui bulup tătărăsc ce se întorcea spre casă, ducând mii de rob. Îl sfărâmară și dădură drumul vieților oameni care se socoteau întorși de pe cealaltă lume, așa de mare le era bucuria că se vor întoarce în sfârșit acasă, unde căsuța arsă se putea ridica din nou la venirea gospodarului din tabără. Pe mare Albastră așteptau corăbii cu pânze, luntrile ca să treacă înapoi pe împăratul neînvins, sau cercetau porturile muntene și crâmlene pentru ca să aducă de acolo hrană la zecile de mii de ostași. Dar o strașnică vijelie de august le zgudui ca un tremur și deschise adâncurile tulburate pentru veșnica odihna corăbierilor sultanului. Tot mai mult erau răzbunați morții vitești din Valea Albă. În sfârșit, ungurii veneau. De la neamț, încheind credea el cu Ștefan, Mohamed trimisese pe laiotă ca să prade în ardeal. Acesta apucă prin pasul oituzului, dar se dădu repede înapoi, căci ca un trăsnet i venise vestea de spaimă că se apropie cu 30.000 de mii de oameni, Ștefan Batorii, marele judecător al Ungariei, capitan al oștilor crăiști împotriva turcilor, și cu dânsul acel care știa să spulbere domnii șuvrede, ca să cadă din văzduh asupra turcilor, să înalțe mărirea țepilor pe oamenii ușurateci, care doreau ce nu era în stare să apere. Vlad vodă însuși Dracu Țepeș. Laiotă dădu repede de știre stăpânului său, iar el se ascunse în marginea munților la reședința sa din Gherghița, unde era la 1 august, atunci când dușmanii săi, căci chemarea oștii se făcuse numai pe ziua de 24 iulie la Turda, se clintiseră abia din media și departe în apusul Ardealului. Două note, una scrisoarea de convocare din 21 iulie, în copie la Academia la Biblioteca Academiei Române, și scrisoarea din 16 august a lui Ștefan Batorii către rege, în acta externa 5 Roman, paginile 321-323. Vezi și o scrisoare a lui Laiotă la Biblioteca Academiei Române închei notele. Ungurii veniră întâi la Oitus ca să împiedice năvălirea turcilor în Ardeal. Aici se găsea Batorii, în satul Brețe, la 16 august, pe când Ștefan, al cărui cuib de pândă îl găsise în sfârșit, pândea în inima muntelui. Notă scrisoarea lui Batorii, citată conform Chilia și Cetatea Albă, pagina 150. Închei nota. Sultanul care se oprise la neamț pe când călăreții săi atinsese răsuceaba și hotinul, părăsise presurarea cetății silit de nevoi și de veștile rele și pornise spre vaduri. Până la sfârșitul lui August, valurile tulburi ale turcimii întregi se strecurară spre Dunăre și Mare, păstrând ca răsplată pentru atâtea osteneli, ca despăgubire pentru atâtea pierderi numai prada sărăciei noastre care nu puteau uimi pe nimeni. În urma sultanului, plecat fără ispravă, ducând cu sine, așa cum îl adusese pe Alexandru Vodă, fiul lui Petru Aron, din care voise a face un laiotă pentru Moldova, se înălțau în întăriturile Chiliei și zidurile vechi ale cetății albe. Notă. Vezi Chilia și cetatea albă, pagina 150, închei nota. Stăpânul adevărat al Moldovei se cobora din munte ca un nou descălecător de țară. Solul venețian Gerardo, care se oprise la Brașov până se va potoli furtuna, putea scrie în cele din urmă zile ale lui August aceste cuvinte care judecă războiul lui Mohamed al II-lea în Moldova. Citez. Sultanul a ieșit din țară cu cetele sale, fără a fi luat o singură cetate și fără altă pagubă pentru Moldova decât Prada ce a dus cu sine. Iar Ștefan Voda a ieșit din munți și călărește viteaz prin toată domnia lui. Închei citatul. Nota. Hurmuzaki, op roman, pagina 15. Închei nota. Pe același timp se aduceau la Buda turcii prinși în Serbia cu steagurile, trâmbițile, tobele lor și ei mergeau legați cot la cot în vederea trimeșilor creștinătății. Era sigur că până în primăvară sultanul nu va putea găti nicio oaste și că fiara turcească își va linge numai rănile primite. Ștefan dorea din toată inima să aibă de vecin în țara românească pe Vlad Sepeș, care se mișca necontenit, stăruind aproape și departe la Unguri și la Moldoveni, pentru aducerea sa în scaun, care ar fi pus și întreaga Dunăre în mâna creștinilor și le-ar fi dat măcar tăria ce o aveau în 1462. Deci, la 6 septembrie... Matia și porunci ca sa și ce se întorsese la casa de la oaste, socotind că rostul ei e numai să mărturisească despre plecarea turcilor din Moldova, să se întoarcă înapoi în tabără pentru a pătrunde apoi prin pasuri la Muntei împotriva nenorocitului de laiută. Notă. Telechi, 11 roman, pagina 563, nota. La 2 octombrie, capitanul răzvoiului din aceste părți, Batori, era în brașov și cerea locuitorilor să-i încredințeze, cum voiește craiul, câteva tunuri și 50 de călăreți. Notă. Telechii, pagina 570. La șapte ale lunii, Vlad asigură pe aceiași orășeni că în domnia lui cea nouă nu vor plăti văm mai mari decât în cea veche. Bogdan, documente și regeste, paginile 64-66, închei nota. Ajutorul ce dădea la turcilor de la Semendria se aflase și sase și mai mult furtuna asupra lor. Notă. Scrisoare din uh, Ivo l -V -V o Nu înțeleg prea bine. Joi 1476, copii în Biblioteca Academiei Române. Închei nota. Îndată, oastea se coborâ pe plaiuri pe când Ștefan veni spre Milkov cu câte puteri apucase a strânge. Până a nu ajunge el, poate, Basarab pierdu o luptă la poalele Munților și se făcu nevăzut cu boierii și cu turcii lui, apucând în larg ușesului încă sigur pentru dânsul spre Giurgiu. Târgoviștea a făcut cucerită și a făcut să se întărească această veche capitala lui, unde va fi văzut cu părere de rău că lipsește livada lui iubită a țepelor. Bucureștii, la care se ajunse după trei zile, la 11 novembre, nu vor fi zăbovit multă vreme pe năvălitori, odată ce stăpânii scăpase. NOTĂ Cristian Pârgălabul de târgoviște al lui Vlad arată că Bucureștii s-au luat într-o sâmbătă. Sâmbăta următoare după 11 noiembrie, e 16 ale lunii. Scrisoarea lui Cristian în copie la Biblioteca Academiei Române. Închei nota. Boierimea întreagă, afară de doi fruntași, se închina lui Vlad, care se cerase atâta în rândurile ei. Ștefan și Vlad făcure jurământ într-o sărbare înălțătoare că își vor fi buni și adevărați prieteni pe viață. Nota. Terechi, 11 roman, paginile 570-573, Bogdan, 66-67, Hurmuzachi, 8 roman, paginile 22-23, Acta Extera, 5 roman, paginile 335-336. Închei nota. Era un bun sfârșit pentru anul cel strașnic, dar binele nu ținu mult, ci trecu odată cu bucuria sărbătorilor de iarnă. Vlad nu se încredea în acei boieri cărora le făcuse atâta rău, ce nu se putea uita de asta până mâine. El ceruse și căpătase de la Ștevan o strajă de 200 de oameni. Notă, Hurmuzachii, roman, pagina 24, chei nota. Dar mai erau turcii de la Dunăre, de care nu putea să lapere o mână de oameni vitej, nici agerimea și bărbăția lui însuși. Greșea la cea mare fu a ungurilor, care se întoarce prea repede, cu toate că nu-i chema un ardeal griji așa de mari ca acelea care făcură pe Ștefan să se în data în Moldova. Încă de la 5 ianuarie 1477, noutăți rele se până în Hârcău, unde petrecea domnul, îngrijindu-se zilnic de îndreptarea țării pustiite și prădate. El întrebă la Brașov, de unde-i venise o ștafetă, ce se mai aude despre Citez pricina cu fratele nostru Maria Savlad din țara românească. Închei citatul. Pricina era foarte rea. Laiută se întorsese cu turci mulți, pe când Vlad nu era pregătit de luptă. El ieși însă înaintea dușmanului său în preajma Bucureștilor. Moldovenii se luptară ca niște vrednici ostașei lui Ștefan și își vărsară sângele cu aceeași credință ca și boierii de la Valea Albă. Din două sute rămasă răscrie cu mândrie domnul lor numai zece, iar Vlad pieri cu dânsii ca un voinic. NOTĂ Studii și documente, trei romani, pagina... 37 roman Hurmuzaki 8 roman, pagina 24 Glugos, 14 roman, pagina 651 Acta extera, 5 roman, pagina 340 Conform Bogdan, Vlad Sepeș, paginile 35-36 La plecarea lui Gerardo, în ziua de 10 ianuar, Ștefan avea siguranța morții lui Vlad Hurmuzaki 8 roman, pagina 24 El scrie din obra șovenilor la 26, tot din Hârlău Copie la Biblioteca Academiei Române Închei nota 3. Roman Împrejurările muntene până la așezarea în scaun a lui Vlad Călugărul Dacă această nenorocire n-ar fi luat creștinătății și neamului nostru pe strașnicul domn al vitejii sângeroase, Ștefan s-ar fi simțit altfel față de turci. Împotriva lor, el n-ar fi început fără îndoială războaie zadarnice, căci era prea cumpănit și prevăzător, prea încredințat că viitorul unei țări întregi, unui întreg popor atârnă de faptele sale. Dar încercările turcilor împotriva lui n-ar fi izbutit și niciodată cetățile de la Dunărea de jos n-ar fi ajuns în mâna sultanului, cum s-a întâmplat în cea mai neagrăzi din domnia lui Ștefan, fără să fi trecut măcar 10 ani de la biruința cea mare din 1475. Cu laiotă, iarăși domn Muntean, nu putea să fie înțelegere și nici măcar o adevărată pace. El era spionul și unealta a turcilor și trebuia să fie gonit. Acel ce pornise trei războaie împotriva lui Radu nu era să ierte așa de ușor pe omul sub călăuzirea căruia, peste toate legăturile de neam, de lege, de recunoștință, turcii prădaseră Moldova și să voierimea, aruncându-l pe el însuși aproape în gura morții. Deci, la 13 mart 1477, Ștefan era în tabără la Vaslui și Basarab cel tânăr, oaspetele lui, scrie brașovenilor, care nici ei nu iubeau pe Laiotă și adăpostau la dân și trei pribeci ceruți cu nerăbdare de acesta în 1476, oprea logofătul, voi cu tatul și horga, care are, mare nădejde în Dumnezeu de a căpăta cu ajutorul lui țara sa părintească, închei citatul. Note, două note, una, scrisorile lui Laiotă din aprilie și mai, pentru Horga, vezi Bogdan, documente și regeste, pagina 243, conform lăpedatul, pagina 15, și cealaltă notă, Bogdan, pagina 87. În 1475 Ștefan nu avea de ce să fie la lui pe acest timp și Laiotă căuta să se împace cu dânsul. În 1476, domnul fiind în Mai la Iași, e puțin probabil că fusese cu câteva săptămâni în urmă în țara de jos. Închei notele. Moldovenii ar fi năvălit de sigur peste Milkov dacă ar fi fost siguri de un sprijin din partea arvelenilor. Aceștia se vor fi bucurat însă de pieirea acelui a care risipise odinioară bogăția lor și le vărsase sângele. Precum la primirea lui Vlad în 1462, ei se grăbiseră a se învoi cu Radu cel frumos, domnul turcilor, așa și în rândul acesta când un domn de la turci înlocuia pe Țepeș, ei recunoscură din nou pe Laiotă. La Buda se afla pe la 13 februar că este pace cu țara românească.